Розділ 2. Апарати і механізми. Глава 1. Шпиталь-транспорт. Це він, це він, засвинькала мала блондинка з немитою головою. Хто? Хто? Іржон, де? Ну власне де? «This is the questions» – «шпиталь переміщався в просторі свавільно, хоч і вибірково». Не те, щоб я усвідомив це з якогось приводу, ні. Усвідомлення шпитальних міграцій утвердилося поступово, непомітно для мене самого. Та ось якогось дня я прокинувся вже остаточно впевнений – «шпиталь пересувається» – у просторі – «свавільно, хоч і вибірково». Попри те, що він завжди ховався десь у глибині невеличкого парку, загальна топографія зазнавала невпинних змін. Спочатку це були малопомітні трансформації місцевого ландшафту, не би той самий Львів, а в той же час якось хитро видозмінений. То вулиця проляже під іншим кутом, то кущ візьметься звідки лясть посеред стежки, а то білборди засяють таким кислотним неоном, якого споконвіку не було в Галичині. Мушу відразу зазначити, що попри суворий лікарняний режим, подвійні грати і обмежену свободу пересування дозволялося лише проходжатися коротким коридором поміж двома парами зачинених дверей. Якимось робом двічі на добу можна було потрапити до міста. І вимагалося лише повернення у певній порі. Чи не у певній порі? І не у порі? Просто повернення? Як терапевтичний принцип, скажімо. Так от, шпитальні міграції на початку носили суто місцевий характер. Хоча тепер я вже в цьому не впевнений. Цісарсько-королівська сецесія однаковісенька від Дону і до Сяну, тож легко помилитися. В кожному разі я зовсім не почувався іноземцем. Так, безболісне пристосування до місцевих звичаїв і говірки. Аж поки майстат наш не опинився на узбережжі хрестоносців – і був то, щоб не помилитися, Зондерборг. Достатньо було вийти з темряви провулків, як потраплялося на бульвар, що вів просто до відкритого моря. І вже від початку було видно щогли. Чомусь самі щогли. Жодні труби чи радіолокатора. Скручені вітрила, фани, фрагменти водяної гладі. Праворуч хідника тягнувся ряд малоцікавих установ. Аптека. Така ж, як і у Львові Зал гральних автоматів Такий же, як і у Львові Фіктивне інтернет-кафе Таке ж, як і у Львові Нон-стоп Від Львівського відрізнявся лише сталим асортиментом Фруті Дімаре. Букмекерська контора Як і у Львові, завжди зачинена Авіокаси, нотаріус Кілька застяних під'їздів Нічний кінотеатр Той же репертуар фітнес-клуб із невеликим ескалатором на вході, китайський ресторан і лютеранська каплиця на розі. Інакшою була лише архітектура. До кожних дверей вели вигадливо оздоблені сходи з балюстратками, поручами, загорожами. Усе це витисане з каменю, прикрашене безлічю міфологічних і не дуже потвор, головами, крилами, ліанами, ромашками та іншими прибамбасами. Хрестоносці, одним словом, зі своїми пацаками. Ліворуч дзеркалилась затока. Зондерборг виявився переповненим нашими заробітчанами. Вони вже доробилися всяких таких статків – чищення риби, прибирання сухогрузів, годівля чайок, те-се, і могли собі дозволити невимушений вечірній шпацер. Від аборогенів їх відрізняли лише фальшиві роликси на зап'ястях, глосна російська – і вперте ігнорування червоного на перехрестях. Місцева поліція змирилася з цим неуникним злом, а що автомобільний рух у містечку перебував у стані зародковому, випадків майже не було. Трапилося, щоправда, минулого року пригода, коли Женя Колбасі з Вінниці, намішавши Red Label і Genesie із контрабандним драпом, упав просто під колеса Фольксвагена Боро. Панночка за кермом зомліла, спрацювали подушки безпеки, їй бідоласі й дихнути було нічим, пояс заклинило. Ніяк не вдавалося видобути її на свіже повітря. Молоденький поліцай нервував і все дзвонив до відділка по допомогу. Швидка примчала та, не знайшовши для себе роботи, погнала далі. Панночка все ще не приходила до тями, група захоплення все ще не їхала. Довкола зібралися роззяви і давали поради безсумнівно корисні, але в силу мовного бар'єра незрозумілі. Поліціянт пітнів, смикав непритомну панночку за руку і повторював про себе «Русі Швайне», «Русі Шайсе». Але не мав при цьому рації, оскільки абсолютна більшість від тимчасових консультантів належала до цілком іншого народу. Навіть Женя Колбасін, про якого всі забули, який мирно спав під правим переднім колесом. Навіть Женя Колбасін, і той був онуком поліського партизана. А діду молоденького поліціянта, до речі. Свого часу охороняв секретну ставку фюрера під війницею, тож вони цілком могли зустрітися, ці діди. Але добре, що не зустрілися, бо тоді, мабуть, повбивали б один одного, і не було б тепер кому рятувати зумліло панноч. Ніхто не спав би під колесом. Русі Швайне, Русі Шайсе, Рашен Стерчгейк. Ох уже ці геополітичні стереотипи, які ніяк не декларували своєї національної належності, не тисяли аборогеніву мапи, вигукуючи Юкреїн! Юкреїн! Не вбирали жовто-блакитну і жоден із них у момент внутрішнього протесту проти знахабнілих роботодавців не сотворив мануально тризуба. Ну, але це так, між іншим. Загалом же. Атмосфера Зондеборгу була мирною. Дарма, що частина населення ігнорувала на перехрестях червоне, все ж таки це краще, ніж турки з їхніми фундаменталізмом, кальянами і з невагою до традиційних свинячих кнедликів. У Зондеборгу шпиталь затримався на кілька днів. Це було незвично з огляду на дотихчасові одноденні зупинки та ще й по той бік Шенгенської угоди. По той бік ще по сей, але під час моїх вилазок до міста завжди траплялися дрібні непорозуміння. Пригадую першого разу, а це ще був Львів, хоч дещо й трансформований, смітники в невластивих місцях, пам'ятник кулемету Максим замість Міцкевича, пасаж Гартенбергі у підземному переході. Мене перепинило посеред вулиці двійко молодих людей – він і вона – і не показуючи жодних посвідчень, попросило пройти у павільйон їхнього проектного інституту з'ясувати деякі подробиці моєї екзистенції. Посвідчення в подібних випадках я ніколи не просив. Не тому, що тобі однаково тиснуть під ніс засмальцовану книжечку з нерозбірливим підписом і вицвілим штампом, а з тієї простої причини, що в поглядах колаборантів Завжди прописана така невимовна світова скорбота, яка сама по собі є найкращим посвідченням. Отож, юнак і юнка попросили мене пройти з ними до павільйону проектного інституту. Ну, звісно, що можуть ще проектувати в нашій убогій країні, окрім антидержавних змов, політичної непокори і фінансового тероризму? З перших же слів я намагався заперечувати кожну їхню тезу, вдаючи забудьковатого шланга – та амнезія моя виступала проти мене ж. Ви ж пацієнт психіатрії, чи не так? А шлангом мені так ніколи не вдавалося прикинутися. Видавала непідробна занепокоєність долею нації, чорт забирай. Однак торішнє затримання було радше превентивною мірою. Задавши кілька необов'язкових запитань, відповіді на які без сумніву вже фігурували в моєму досі, і виголосавши кілька застережень, ви ж вважаєте на себе, пане Іржон, Самі знаєте, які неспокійні нині часи. Мене відпустили. Після того випадку в мене залишилася візитка проектного інституту соціальних аллюзій без телефонів і адреси, зате з репродукцією старого радянського плаката Небольтай. Іншого разу, коли я марно намагався віднайти проспект Свободи на розбитому реставраційними екскаваторами Жовківському майдані, чарівна чорнявка Років тридцяти спинила мене сливе ніжним доторком руки. Не хочете прийти зі мною, пане Окрю? Не хочу, подумав я і сказав. Нодав б. В очах Лебенч, так не її прозвали. Не було номенклатурної скорботи, однак грація її рухів, з якої проглядало ледь стримуване кунг-фуціанство, свідчила, не... свідчила не лише про належність до касти тайняків, а й про досить високий щабель агентурної ієрархії. Її кабінет нагадував приймальню якогось банкіра середньої руки, чорне офісне умеблювання, латексна пальма і концептуальний живопис на стіні. Лебенч посадила мене за довгий конференційний стіл, а сама кудись зникла. Відомі штучки. Лептоп із секретними даними розвернений монітором до відвідувача, приязно помигував у кутку. «Скінсейвер» був підібраний таким чином, що в підсвідомості мимоволі виникали задзеркальні «З'їж мене, випий мене, візьми мене». Та я мужньо витримав відведені мені чверть години, розглядаючи чотири квадратні метри регламентованого концептуалізму. На полотні був зображений велетенський жовтий заяць, який летів у стрибку над стародавнім містом. Місто трохи нагадувало логарифмічну урбаністику Моріса Ешера, а заєць страждав гіпертрофією задніх ніг, від чого скидався на перегодовану капустою сарану. От у такій подобі і з'являється українським патріотам керолівський кролик бля. «Хочете кави?» – запитала Лебеч за спини. Ну, подумав я і відказав охоче. Каву, себто дві кави, окрему господині, окремо мені, принесли дві сестри по зброї, принаймні так виглядало, однаковісінькі чорні спіднички й білі блузки, смугасті хусточки на шиях і значки ротарі клубу на грудях. У свою чергу цим двом принесло каву ще двійко співробітниць. Дебела жіночка, яка скидалася на завідувачку дитсадка і худюща каракатиця із зачатками базедової хвороби. Все це починало мене веселити. Хто ж принесе каву цим двом, вертілося на язику, та я не смів піддати сумніву відлагодженість комітетського механізму. І слушно. За хвилю в дверях з'явилася ще одна лесбійська пара. Цього разу і стацію, заставленою шклянками так густо, що стало очевидно – гостей очікується багато. «Однака», – подумав я на якутський манір, – «гендерні студії проникли сюди однак. Цікаво, а як у них із легалізацією одностатевого кохання? У службових туалетах і т.д.? І чи спрацьовує політкоректність у ставленні до нацменшин? В службових туалетах і теде, однак, чогось засіли в голові оті службові туалети. Куріть, куріть, казала Леббенч, помітивши, що я обмацую кишені. Поспішати нам нікуди, а запитань до вас, пане Окрю, назбиралося багато. Запитання, як і буває зазвичай в подібних випадках, мали винятково приватний характер. І мало стосувалося суті мого патріотизму. Однак спосіб, в який вони формулювалися – загальна інтонація і скептичне похитування головою на кожну відповідь – перфектно відтворювали атмосферу францевого процесу. Винен. Сто тисяч разів винен. І хоч феміністичне оточення спонукало до жартів, а навіть до жартів ризикованих, відчо усе товариство недобре реготало. «Щпід'юджувало до чергових віців. Я, мимоволі, почав виправдовуватися і звичку пити вранці каву з молоком, і за те, що не користуюся туалетним папером, віддаючи перевагу водним процедурам, і за три порножурнали, сховані в папці з рукописами, і за минулорічний коїтось з членкиною просвіти, і за забльований готельний покій» і за стипендію Американського наукового товариства, і за безквітковий проїзд в трамваї, і за відвіданий сайту roten.com, звідки я посупив ряд провокативних фотографій. Ед-цетера, як то кажуть. Ед-цетера. І хоч звинувачення були більш ніж абсурдними, їхня кількість непомітно переходила в якість, а все разом уже тягнуло на зраду того народу, який я так хворобливо і безперспективно любив. Приходило усвідомлення того, що ці курви, які мене оточують, за найвищим рахунком не лише я тим самим народом, а й одночасною охоронцем, бойовим загоном берегинь. А я не більше, ніж доморослий віровідступник, самопальний єретик, що передусім ота самопальність не зменшує моєї провини, а навпаки переводить її в розряд соромітної і небезпечної манії. Щось на кшталт педофілійного кортезіанства. В момент найвищого мого прозріння, двері кабінету розчахнулися, і на порозі нагло поставив Мін Ін Блек. Погрожуючи жіночим феном, він гаркнув: "Всім стоять! Не двігатися!» Вимога не рухатися суперечила вимозі встати, мабуть, тому всі залишилися сидіти. До того ж навряд чи мен міг когось підстрелити тим феном. Я раптом зрозумів, що це черговий психологічний хід спецслужб. От би кого повчитися нашим шпитальним терапевтам. Піймати мене в момент найвищого катарсису й зірвати захисну маску чорного гумору. Настрій мій справді суттєво погіршився. Адреналінова хватськість зійшла на пси. І хоча загроза від фена, хоч той і нагадував формою пістолет, була сміховинною, жартувати мені чомусь розхотілося. Тому я досить мляво реагував на подачу загравання берегинь. Ви ж ще красивий який, молодой. Протуркотіла одна із сестер по зброї, на що друга додала. Чи кажучи, улюбленою вашою мовою вповні гарний та юний, так що подумайте. Менін Блек, поклавши фен на стіл, сів ліворуч від мене. То що, пане Окурю, візьметеся за розум? запитала Лебенч. Спробую, тупо відповів я. «Дівки, кавалер! Без лишних слов, без уговорів!» Вигукнула завідувачка дитсадка. «А може він во всьом такий?» Прохрипіла каракатиця і захихотіла. Лебень тим часом дістала із сейфа пляшку зубрівки і пустила її по колу. «Похмелити тебе, солдатику!» Фамільярно звернулася до мене завідувачка, відриваючись від горлечка. Йому нізя!» «А мені? остав глоток!» Не терплячись, простягала руку сестра номер один. Мені вже не хотілося ані жартувати, ані демонструвати свою незламність. Хотілося лише пошвидше забратися звідси. Кавалер, смотри, кавалер, ти кодені бачив щось подібне? Ентузіастично прорекла сестра номер два, показуючи на віддалі грубезну папку з моїм прізвищем на обкладинці. Вона почала гортати підшиті картки, і я побачив підклеєні між ними фотографії. Я купую в гастрономі розчинну каву, я в душі в момент найінтимнішої процедури. Я на виході з готелю, кріше, був видно уважний погляд охоронця. Я на кухні розглядаю порножурнали. В кадрі сторінка з анальним сексом. Я відкриваю в банку рахунок для стипендії американського наукового товариства. Я з членкиною просвіти, її голова задля естетики прикрита газетою. Не наше слово, у мене між колінами, ну і так далі. Каракатися, яка, очевидь, вдула найбільше розобрівки, почала знічев'я гухнявити під ніс. Камон, камон, wear this, it's just a combination of X fuck окей, окей, окей, there are too many of your skin loves. Тож, лебенч, довелося вимкнути диктофон. Це, мабуть, теж не було випадковістю, бо завідувачка дистатка, нахилившись, почала гаряче шепотіти мені у вухо. А ты, молодой красивый, знаешь, как называется конь Юлия Цезаря? А Дон Кихота? А столицу Норвегии знаешь? А знаешь, как разведчики прыгают с поезда? Запомни, молодой, задом и назад, задом и назад. И упаси тебя, Бог коснуться руками земли, размажет в пизду. Послушайте, я не собираюсь стрибать с потяга. А если вы натикаете на коллаборацию, то знайте, что никогда... Ніколи... Я не встиг завершити фразу, бо мені «Інблек» вихопив пістолет, цього разу справжній. Втиснув мені його просто в сонну артерію і зашопів. «Ти, падло, тут не вийобуйся багато! Треба буде! Із потяга вискочиш! А треба буде із вікна!» Все, аудиенція закінчена. Пішов нахуй! І він мене грубо зіштовхнув із крісла. Я піднявся і поплентався до виходу. «Не прощаєтеся?» «Не прощаюся!» І це правильно. Я завжди вважала вас надзвичайно розумною людиною. Сподіваюся, попереду в нас із вами довге і щасливе життя. Сподіваюся, ні. Видушив я із себе і зачинив двері. Отакі от, з дозволу сказати непорозуміння, траплялися зі мною під час позашпитальних прогулянок. Тому нема нічого дивного. Що коли в Зондерборгу я зупинився на перехресті, очікуючи Червоного, а поліцей із протилежного боку поманив мене пальцем, нерви мої не витримали, і я побіг геть. Бігти увечері незнайомим містом – заняття малоприємне. Тим більше, що чим далі було від центрального бульвару, тим заплутаніше робилися вулички, тим менше було асфальту, а траплялося здебільшого як... Отраплялося здебільшого якісь будівельні містки, перекинуті через котловани, покинуті просто неба труби і кабелі. Балансуючи на вузьких дошках, пірнаючи в лухі двори і перелазячи через високі бюргерські паркани, я все повторював на якутський манір – Однак, який-небудь Женя Калбасін може спати під колесами Фольксвагена. Однак, я зі своєю бездоганною репутацією і розлогою генеалогією мушу переховуватися як заразний щур. Де справедливість, однака? Де курва ліберальні цінності? Де, блядь, продукт плейшмент? Де русі швайне майфент іденти? І де впізду міфанні фам? От так повторював я собі в такт бігу, аж поки не опинився під якимсь освітленим нічним клубом, з якого саме вивалювала група молоді. «Це він! Це він!» – засвенькала мала блондинка з нимитою головою. «Хто? Хто? Іржон! Де?» Мене зідентифікували. Це були студенти, які в місцевому університеті вивчали основи риболовлі чи що. Їхня обізнаність в літературі мене підкупила». І я подався з ними на якийсь флет продовжувати вечірку. Дуже швидко повернувся добрий настрій. А що в найближчому підворіті було пущено по колу чи маленький джойнт? За якусь чверть години я вже вважав цих спудеїв своїми найкращими друзями. Від трави мене не лише попустило, а й добряче розвезло. І я почав безсоромно випендрюватися, розповідаючи довкола літературні анекдоти і Бувальщини, похваляючись за панібратством із класиками та можновладцями. А коли зазвучав рок-н рол, я скинув блюзку і подався танцювати з тією самою немитою білявкою. Наскільки все це жалюгідно й смішно виглядало збоку, я не усвідомлював. Окрім того, від трави чи від чогось іншого. Почалися короткотривалі втрати пам'яті, і коли я вчергове прийшов до тями, виявилося, що ми з кількома хлопцями простоємо нічною вулицею. Йдемо за гашем, як було сказано. Дорогою я відчував якийсь неспокій, чи краще сказати дискомфорт. Довго не міг зрозуміти, в чому справа, поки раптом не усвідомив. Я йшов без штанів. Недарма хлопці трималися від мене на дистанції. «Е, пацани, заждіть!» «А де мої джинси?» – запанікував я. І аж тут вони зареготали і кинулися навтіки. Відбігши небезпечну на відстань, вони зупинилися і, показуючи на мене пальцями, аж корчилися від сміху. «Бісові діти! Вони просто зробили мене в хуй!» Відсміявшись, студенти зникли за рогом, а я залишився на темній вулиці в самих майтках. Що ж, штани штанами, але найвищий час був повертатися до шпиталю. Я й гадки не мав, де саме перебуваю, тому рушив керуючись залишками інтуїції. З моїм топографічним ідіотизмом віднайти шпиталь увечері завжди було складно. Та все ж я жодного разу не заблукав. Єдиною проблемою було відшукати вхідні двері, які чомусь постійно виявлялися з іншого боку. За якісь півтора години, а час і відстані безжально розтягувалися, наслідок викореного драпу, я успішно добрів до парку, в якому зазвичай ховався шпиталь. «Якими ж були мої здивування і розгубленість, коли парк виявився порожнім? Я обійшов його з десяток разів, уздовшив поперек, заглядаючи при цьому навіть під кущі, але шпиталю не було. Цей сраний будинок скорботи просто звалив, не дочекавшись мене. Транспортер грьобаний, довбаний катафалк. Де ж тепер я буду лікуватися, їбі його мать? Де їстиму свою улюблену кашку? Де даватиму свідчення?» «Де?» Я стояв без штанів, безглуздо вдивляючись у передсвітанкову мряку, що клубочилася між деревами, а десь там, над затокою, над щоглами і фанами, вже піднімалося бліде алебастрове сонце, і зондер команди хрестоносців ладувалися на кораблі. Розширення Європи потребувало лицарського втручання».